As-salatu və s-salamu alə əşrafın ənbiyarın müsələyil Seyyidin Muhammedin və alə əlihi As-salam-ı həcməyinlə məhbə Sonra müəllif, rəhiməhullah, fikr məsələsində ki, meçitlərdən danışır Yəni, meçitlə olan qaydalardan Meçitlə edə bilənlə Və biz dedik ki, müəllif, deməli Məsələlərdən biri oradır ki Beynilmir meçitlə Uca səslə danışmaq saç qaldırmaq. Səvabsiz yerə. Bəs nə məcəllər bizə ki, zikirlər yerdi, zikr yerdi. İbadət yeridir. O sor hansının mənilə bu e, ki, hansının məscid məsələlərdən biri məsciddə icazə verilir. Çörək yemək. Yəni məsciddə çörək yemək olar. Həmişə məsciddə su içmək olar. Həmişə məsciddə yatmaq olar. məsiddə yatmaq olar lakin məyyən görə məsələn bunlar ya məsiddə təmizləyər ayət etməyinə amma belə e, icazı verilir amma məsələn, ki, məsələn e, biz məsələn məsiddə bu məsiddə görməyik yatmaq həmçinin məsiddə bəyənirmir e, barmaqları sındırmaq yəni dar -dar, barmaqları qıldatmaq aydındır Yəni, belə şeylər, həm də namazda da bəyinilmir. Namazın içində, və namazdan bayrət çıxanda, meçidin içində xüsusən. Bəyinilmir, hələ hərəkətdən ilmi. Həm burada müəllif, meçid-ad məsələlərdən buyurur, həm üçün, meçidlərdə bəyinilmir iki sütunun arasında namaz qılmaq. Məsələn, təxki sütunu deyə bulardır. Məsələn, bəyinilmir, orada deyəm namaz qılmaq. Ortada sütun yani vavdır. Yəni burada divan olsa da deməli e, namaz kılmaq olar, ol olmaz, lakin əgər cemaat namazıdsa, səfdirsə. Amma tək sənsə və ya imamlansa. İmamsansa olar. Qadağan cemaat namazı çünki. Çünki cemaat namazı əgər səf orada deyansə tutsaq ki, sütun tərəfdə. Təsəvvürlə sun qırır səfi Orada həmsinin orada qırır səfi Səhv qırılır Və e, bu da O zaman çoxsa o təbii Amma əgər imkan varsa Nədi-nədi səhv qırıldığına görə Yəni bəyinilmir Aydındır Səfi sunların arasında cümək Amma əgər birdən mehsudda olan çoxdursa imkan yoxdursa, diyanma olay işinə yoxdur Sonra burada müəllif Raximəhullah Başqa məsələdir, o da hansı yerlərdə namaz qılınmaz. Yəni, hansı yerlərdə namaz qılınmaz. Öməllif, raximəkullah, bir neçə yeri qeyd edilir burada və ən birinci məsələlərdən, hansı ki namaz qılınmaz o yerdə, birinci qəbrsanlıqdır. Qəbrsanlıq namaz qılınmaz. Lakin cənaza namazı qılınabilir. Ne üçün? Çünki o namaz deyir. Yəni rükusu, səcdəsizdir, ona görə. Orada başa imirsiniz ki səhə. Ona görə cenazə namazından işsin olmaqla başqa namazlar olabilməz. Şəhz namazı və ya sünnet, qılamməzsən qəbirsanlıqda. Sonra, həmsinin qadrana olan yerlərdən kilsə və ya Allah'a şərik qoşulan yerlərdən namaz kılmaq. Oqdan kilsə. Kilsənin türsü mən adlandırıram oranın şəkil sərgisi. <gülüyor> Qariləyiyyədə nedir, kilsədə o. Şəkil sərgisi oradan namaz çılma olmaz və əsləm, namaz kılmaq problem kətin də ölür rəsus sahəsindəki yeri üzüb, bütün hamı sizin üçün məhçəyir təmiz edildi harada orada namazın vaxtı gəldi də əsləməz və ətənmə al, namazı çəmək, qıl gənəm qəbələyə qıl və həmsənin olunan yerlərdən hansı namaz qılılmaz məsələn olan yerlərdə məsələn hamamda hamamda, ayağı yonda və bir də kəbənin üstündə o kəbə, o qara yoxdur, qara onun üstündə namaz olmaz qınma olmaz onun üstündə hə, baxmayaraq təmiz yerdən çox, üstündə namaz qınma olmaz və sonra burda müəlliməliyif keçir başqa məsələlərə namaza aid və qalsın inşallah gənə dəstərimiz Allah bilir